На истината. Някога един рибар, както обикновено хвърлил мрежата си в реката. Изчаквал търпеливо в лодката си докато обядвал, когато чул странен шум. Докато чакал край реката, видял люнка, направена от кристал, която се клатушкала във водата точно до лодката му. Рибарят се пресегнал и сграбчил малкия вързог който вътре бил покрит с най-финната коприна, която някой някога е виждал. Отдръпнал я и видял личицата на две прекрасни бебета. Сърцето на рибаря се размекнало и той занесъл бебетата у дома. Жуено, виж кого номери днес в реката. Две бебета, но вече имаме четири деца. Е, какво трябваше да направя? Да ги оставя да се отдавят или да умрат от глад? Знам! Щом имаме достатъчно храна за шестима, ще имаме и за осмина! Храната била в изобилие в рибарската къща и скоро двете бебета пораснали и станали красиви момче и момиче. Били колкото благородни, толкова и мъдри, много добре възпитани и честни. Но останалите деца не били добри с тях. Често им казвали неща, които били лоши. Върни ми куплата! Баща ми ми я купи на мен! Мисля, че каза, че е за всички. Но той не е твой баща, нали? Намерите в реката! Иди се, играй с кристалната си люлка, само тя ти принадлежи! Братът и сестрата понякога толкова се отекчавали, че отивали в гората да останат насаме. Носели със себе си хляб, който отделяли от закуската и го трошели за птичките, които в замяна ги научили на много неща, като на езика на птиците, как да живеят в гората, как да пеят. Една нощ, след като останалите деца били особено лоши с тях, сирачетата брат и сестра решили. Толкото и да се опитваме, те просто не ни харесват. Което поставя майка ни и баща ни в затруднение, не мислиш ли, че е по-добре да си тръгнем? Майка и татко утре отиват в града. Можем да заминем след като тръгнат. И така, в деня, в който Рибарят и жена му тръгнали към града, братът и сестрата напуснали дома и отишли в гората. Вървели три дни, и когато настъпила нощта, много се уморили. Изведнъж в далечината видели една колиба. Виж, ето там. Да отидем и да надникнем? Там може да намерим подслон. Те отишли при колибата и почукали, но нямало никого. Сега какво ще правим? Ами, погледни, там има една пейка. Можем да отпочинем за през нощта. И те седнали на пейката да си починат но и двамата не могли да заспят. Докато стояли будни и гледали луната и звездите, ненадейно чули някакъв звук. В близките дървета се провеждал разгорещен разговор и тъй като знаели езика на птиците, разбрали какво си говорят съществата. «Дошла си тук от града? ле, ле, ле, ле. Как и се сети за бедните си приятели в гората?» Е, за да сменя въздуха, напоследък настивам. И птиците ли хващат настинка? Шшшшш, слушай! Какво ново се случва напоследък в големия град? О, както обикновено, горският крал все още е нещастен. Явно нищо не му дава мира и покой. Трябва да му е трудно след като кралицата и децата изчезнаха. О, не тя не е изчезнала. Затворена е в кулата на замъка. Какво имаш предвид? Ами, аз лично не съм видяла, но ми каза старата куковица, която живее в градината на двореца. Давай, кажи ни какво си чула. <към> Знаете ли, че краля са ожени за една красива жена, в която се влюби? Разбира се, че знаем. Виждате ли? Девойката беше колкото красива, толкова и мъдра, и кралят я обичаше силно. Тя разбрала, че някои от дворцовите служители и министри ограбват краля и се помачила да ги разобличи. Наистина ли? Да! Но тези корумпирани служители надушили това и когато кралят заминал да воюва, арестували кралицата и я затворили в кулата! А принца и принцесата! Взели бризначетата, сложили ги в кристална люлка и ги пуснали да плуват в реката. Куковицата каза, че лично го е видяла. В момента, в който брата и сестрата чули за кристалната люлка, те се сетили за кристалната люлка, в която били сложени и плували в реката, когато рибарят ги видял и ги взел къщи. Играй си с кристалната си люлка! Само тя единствено ти принадлежи! Кралят не ги ли е търсил? Очевидно, корумпираните служители са му казали, че кралицата, оплашена от войната, е побягнала с децата. Гуркият крал дори не подозира, че жена му е затворена в кулата. Ами ако истинските принци-принцеса отидат в двореца, дали кралят ще ги разпознае? Вие говорите нашия език? Да, говорим го. Едни много любезни птички ни научиха. Ах! на за която говорихте. Ние сме били в такава люлка. Носили сме се по реката. Един рибар ни намерил и ни отвело дома. Това значи, че вие сте принцът и принцесата. Ами, вижте какви изискани маниери имат. Разбира се, че са те. Но кой ще им повярва? Как ще докажат, кои са на краля? Има една птичка. Птичката на истината. Това е единствената птичка в целия свят, която може да говори езика на хората. Тя е наясно с всяка истина по света. Само тя може да ви помогне. Къде можем да я открием? Има една вещица, която живее в пещера в Лиловата планина. Тя ще ви покаже пътя до замъка. Идваш и не си тръгваш, където птичката е затворена. Но, преди да влезете в замъка, Говорете с похъл, а който знае само една човешка дума – Кръст. Много ви благодарим. Ще направим всичко възможно да се върнем при баща ни. И така принцът и принцесата тръгнали през гората били толкова радостни и нетърпеливи да се срещнат с баща си и най-накрая да освободят своята майка, че напълно забравили колко са гладни и уморени и продължили да вървят. Накрая стигнали до пещерата в лилавата планина, където живеела вещицата. Смело почукали на вратата. Кой се осмелява да тук в този призрачен час? Я вие какво търсите тук? Трябва да разберем пътя за замъка. Идваш и не си тръгваш. А, това ли? Можете да тръгнете утре сутрин. До тогава защо не спите при моите гощери? Благодаря, госпожо, но наистина искаме да тръгнем на път ще ви покажа пътя. Но само ако ми донесете вода от многоцветната чешма, която е в двора на замъка. Разбира се, госпожо! И вещицата им дала едно гърне, в което да й донесат вода от многоцветната чешма и изпратила кучето си да ги заведе до замъка. Къде ли е този бухъл? Птичката ни помоли да говорим с него преди да влезем в замъка. И тогава чули звук. Кръст, кръст. Бухалът. Добър бухал. Трябва да влезем в замъка. Идваш и не си тръгваш. Помолиха ни да говорим с теб, преди да влезем. Вещицата показа ли ви пътя? Да. А помоли ли ви да й донесете вода от многоцветната чешма? Да! Не го правете! Вместо това напълнете гърнето на вещицата с вода от извора, който тече до многоцветната чешма. След това влезте вътре в птичарника, където има всякакви птици. Всяка от тях ще ви крещи, че тя е птичката на истината. Но истинската птичка на истината стои въгъла. Тя е сребрист гълъб. Трябва да сте бързи, защото всяка вечер там идва един великан по волята на вещицата. Благодарим ти, добри Бухале. И така децата направили точно това, което им казал Бухала. Напълнили гърнето на вещицата с вода от избора. Влезли в птичарника, където птиците крещели. Аз съм истинската птица на истината. Лъжец, аз съм истинската птица на истината. Не, аз съм. Децата видяли истинската птичка на истината, внимателно я свалили и избягали от замъка. Стигнали в пещерата на вещицата. Аха, намерили сте истинската птичка на истината! Къде е водата от многоцветната чешма? а? Превърнете се в гощери и двамата! Но вместо да се превърнат в гущери, принцът и принцесата започнали да блестят и станали силни, защото водата от извора винаги вършила добро. Щом видели това, всички създания в пещерата изпълзели към водата, а вещицата побягнала и повече никой не я видял. Децата отишли в двореца, но подлите министри не ги пуснали да влязат. Никога не ще ни пуснат да влезем вътре и няма да можем да покажем птичката на истината. Просто ще кажем, че искаме да видим краля. Какво правите тук, деца? Искаме да се срещнем с краля. Имаме подарък за него. Как смеете да притеснявате краля ни, да ви няма, хайде! Но птичката е излетяла от турбата право към покоите на краля, влязла през прозореца и разказала всичко на краля. И така, вашата добра кралица е заключена в онази кула, а принц и принцесата ви очакват пред двореца. Кралят се вторнал навън и прегърнал двете си деца. Бодлите министри били арестувани, а добрата кралица била освободена от кулата. Кралят възнаградил рибария и жена му богато за тяхната добрина. От този ден нататък принцът и принцесата заживели щастливо със своите родители.